фінансувався американським комітетом за Об'єднану Європу, органом під керівництвом двох колишніх працівників таємних американських служб – Вільяма Джозефа Донована та Аллена Даллеса, органом, який сам отримував фінансування від американської багатонаціональної компанії Ford. Жан Моне і Поль Анрі Спак брали активну участь у провадженні плану Маршала, розробленого США 1947 року, з метою відбудувати економіки європейських країн після війни. Цим планом передбачалися запозичення, які йшли в парі з ліквідацією будь-яких митних перепон для американських продуктів із фільмами включно. Власне, так, європейський ринок було відкрито для американських багатонаціональних компаній. Європу заполонило голівудське кіно, яке доти стримувалось умовами квот – Отакий хитрий хід з боку американців. Через фільми вони взялися поширювати свою культуру, своє бачення світу, свій спосіб життя і споживання». План Маршала мав ще інший бік – вступ європейської країни у міжнародну організацію, наприклад, до МВФ та МБРР, що перебували під контролем США. Кінцева мета яких полягала у провадженні американських ліберальних доктрин відкритості ринків. Звісно, таємне підштовхування американцями до створення Євросоюзу Передбачало також протистояння зростаючому впливові Радянського Союзу. Втім, в Америці бізнес і політика завжди йдуть у парі. Від самого початку побудови Європейського Союзу американці завжди працювали над тим, щоб різні європейські країни були одностайні щодо однакових правил і норм, що полегшило б їхнє залучення у великі американські фірми. Слід зазначити, що раніше Європа була для них – неспівмірним головним болем 48 різних країн, 48 різних валют, 48 наборів різних санітарних норм, 48 різних наборів продовкілля, 48 різних трудових законодавств, 48 різних фіксальних кодексів, 48 різних законодавств про бізнес. Годі й розібратись в цьому пеклі, просто жахіття для бізнесу. Відтоді при європейських інституціях повно повнісінько кабінетів любіювання, які мають впливати на обранців і чиновників з метою отримання рішень, сприятливих для компаній, які їм платять. Згідно з газетою Le Monde 2019 року, в загальному реєстрі комісії парламенту, Нарахувались 11 800 заявлених кабінетів любіювання при директивних органах і посадовцях Європейського Союзу. Число еквівалентних з повною робочою зайнятістю кабінетів заявлені ЄС становило 24 894. Близько 25 тисяч лобістів працюють в повний робочий день, у прагненні вплинути на 27 єврокомісаріатів та 705 депутатів. Лобісти отримують баджі і спокійно можуть проникати на територію Європарламенту, як, наприклад, агентство «Флейшман-Гіллард», яке отримало 58 акредитацій у 2019 році. Ця американська лобі-компанія отримала, скажімо, мандати у Франції та Європі для захисту продукції «Монсанто», зокрема «Гліфосатум». А скажімо, американська компанія Google мала понад 200 зустрічів із членами Європейської комісії упридовж 4,5 років. Лобі принесло свої плоди в усіх цих царинах, широко відчинивши двері європейських країн продукції та послугам величезних фірм з-за океану. Спільним для багатонаціональних компаній є прагнення до насаджування однорідного світового порядку. Щоб мати можливість запровадити свою монополію, тобто вони мають на меті остаточно зачистити культурні особливості, притаманні кожній країні і кожному регіону, змінити смак людей, модифікувати їхній спосіб життя, замінити французьке рагу з чи ягнятини на американський гамбургер, а іспанську паелью – на курячі нагетси. Століттями у кожній країні розповідали дітям казки і легенди, які корінились у культурі. Сьогодні діти всього світу дивляться однакові мультфільми. І нехай вони будуть італійські, чи корейські, мексиканські чи південноафриканські – Усі вони своїми мовами волають пісню: "Звільнися, позбуться із «Скриженого серця". Та чи служить це інтересам народів, запитав себе Христос. Чи ж є Європа, залишиться Європою, коли її дрібних комерсантів та книгарні замінять Amazon, коли замість її кав'ярень та чайних салонів Запанують Старбакси, а її ресторанчики замінять Макдональдс, KFC, Піцца Хат та інші бургер-кінги. Її невеликі агентства подорожей TripAdvisor, Hotels.com Airbnb, а таксі мережа Uber і якщо ми знаємо, що в Європі цим фірмам вдається платити тільки мінімальні суми податків, які досить часто вдвічі менші порівняно з податками місцевих підприємств, то як ми зможемо фінансувати свої школи, лікарні, дороги та поліцію в майбутньому? 31 січня 2020 року Об'єднане Королівство таки вийшло з Європейського Союзу. Брексит став болючим ударом для багатьох національних американських компаній. Справжнім кошмаром. Для них Велика Британія часто була точкою входження в Європу, звідки вони поширювали свої продукти і послуги в решті Союзу. Після ній французів, голландців та ірландців на європейських референдумах англійці повернули собі свободу. Скрізь в Європі народи почали реагувати, не піддаватись – Якщо величезна більшість людей і далі подобається ідея зближення і вільного переміщення різних європейських народів, глобалізація бізнесу дедалі більше піддається критиці. Щоправда, досліджень про її згубні наслідки на зайнятість і зарплату годі і підрахувати. Христос подумав про свого дядька. Він успадкував родинне підприємство пошиття одягу, яке існувало впродовж трьох поколінь. Але конкуренція з багатонаціональними фірмами, які працювали на Далекому Сході, стала нестерпною. Дядько в Греції платив своїм працівникам коректну зарплату, підвищені суми соціального страхування, які давали змогу фінансувати систему соціального захисту. Він дотримувався восьмигодинного робочого дня і не перевищував обов'язкових норм викидів у довкілля, щоб обмежити забрудненість. Все це було результатом тривалого демократичного процесу та суспільних перемовин, що велися в Україні упродовж десятиліть. Це було цілком виправдано і це мало свою ціну. Тим часом у Бангладеш багатонаціональні компанії платили робітникам мізерну плетню, змушували їх працювати по 12 годин на добу, нічого не виносили в жодну систему соціального захисту і безсхромно завруднювали довкілля. Маючи таку низьку вартість виробництва, вони могли дозволити собі ставити низькі ціни для продажу, зруйнувати ринок і виграти». Під впливом інтенсивного лобі Європа погодилась на те, щоб на її території поширювалась продукція, що не відповідала жодній соціальній і природоохоронній нормам, яку вона нав'язувала власним підприємствам. Родинне підприємство дядька Крістоса не мало засобів, щоб цьому протистояти. Сили в боротьбі були на рівні, дядько не погодився на переїзд заводу і, зрештою, Збанкрутував. Тепер народи скрізь помічали згубні наслідки глобалізації, яка йшла на користь виключно великим підприємствам. Люди всіх політичних орієнтацій висловлювали бажання надавати перевагу місцевій економіці, яка шанує людей і довкілля. Крістосу стало сумно від думки про те, що, наслідуючи приклад англійців, Інші народи можуть покинути Європу, що призведе до повного розпаду того, що могло б стати гарним проєктом, якби він розвивався заради людей, а не заради бізнесу без віри і моральних устоїв. Проєкту, який шанує культуру і економіку кожної країни замість того, щоб сплавлювати їх у магму з американським соусом, яку подадуть багатонаціональних компаніям. Народи відчували, що їхні країни поступово втрачають суверенність, що рішення приймають радше в Брюсселі, ніж в Парижі, Мадриді чи Римі, та й не завжди їм на користь. Всюди було помітно зростання партій, що вимагали повернення до національного суверенітету. Досить часто це були право- або ліворадикальні партії, які мали відносно мало шансів пройти до влади, але їхні поривання були такими, що змусили інші партії зважати на потреби народів, що, власне, і відбувалось у Великій Британії. Відтоді багато національні компанії знають, що глобалізація, яка була поживним середовищем для їхнього безсоромного процвітання – Може зависнути, якщо проявиться тенденція до повернення національного суверенітету. Хіба що існувало, що правда, трохи божевільне рішення, але змусити народи його заковтнути дуже важко. Хіба за певного збігу обставин. Це рішення випливає з теорії з таємничою назвою трилема Родріка. 10. Війна зі смертю Акт 2. Одного дня в наших головах якось несподівано виник цукор, який став центральною темою розмові клопотів. Щоб підкинути хмизу у вогонь, вистачило одного репортажу, який підхопили всі засоби масової інформації. Продовж кількох місяців не можна було вімкнути телевізор, щоб не почути про шкідливий вплив цукру на здоров'я. Ми були ошелешені, виявивши серед іншого, скільки мільйонів людей страждають від цукрового діабету в нашій країні. Шок був пропорційний нашій необізнаності з цим сюжетом. Ми дізналися, що ця хвороба руйнує кровотоки настільки, що призводить до інфарктів, інсультів, хвороб нирок, пошкодження нервів. Хвороб шкіри і навіть проблем зору. Діабетики справді могли осліпнути, страждали від ран, які не гоїлись, та від проблем, які могли призвести до ампутації великого пальця ноги, ступні ноги. Продовж дня екрани та думки були заполонені зображеннями. Страх проникнув як найглибше в наші душі». У супермаркеті я почав докладно перечитувати перелік складників кожного продукту, перш ніж покласти його в кошик, аби витривити цукор звідусіль, де він угніздився. Часто без нашого відома і з солоними продуктами включно. Вдома щойно у мене виникло бажання поласувати шоколадом, тобто приблизно щогодини я ставав жертвою внутрішнього конфлікту, якому не знаходив рішення» розриваючись між нестримним бажанням і смертельним жахом. Коли президент оголосив, що боротьба з цукром стає його бойовим конем, увесь народ полегшено зітхнув. Тим паче зараз проходили тестування технологій інновації, які невдовзі дадуть кожному змогу потурбуватись в цьому сенсі про своє здоров'я і урятувати безліч життів. Незабаром ми дізнаємось про це більше. Цього виявилось цимком досить, щоб у населення відродилась величезна надія. Нас трохи лихоманило, коли за кілька місяців Міністерство здоров'я повідомило новину. Всім бажаючим пропонували вживати біометричний датчик – своєрідний мікроскопічний чип, який дасть змогу вимірювати певні фізіологічні показники і обчислювати рівень ризику щодо споживання цукру, оцінюючи реакцію організму в реальному часі. Його вживання було простим і не потребувало навіть загальної анестезії, а вартість покривало соціальне страхування. Датчик цілком природно буде невидимим, бо його вживлятимуть у тіло. Під'єднаний до застосунку на смартфоні він передаватиме виміри. Параметрів, які потрібні для того, щоб упорядкувати споживання цукру. А якщо у когось вже є діабет, то приєднаний датчик буде навіть здатен виявити діабетичну кому і ударить на сполох, передавши через смартфон наші географічні координати у рятувальні служби, які в рекордний срок прибудуть нам на допомогу. Американська фірма-розробник уже заявила про його огновлення в найближчі місяці і роки, щоб впровадити інші засоби для отримання життєво важливих показників в майбутньому. Наприклад, даних про артеріальний тиск. У перспективі існувала можливість подати сигнал тривоги до того, як настане інфаркт, щоб якнайшвидше надіслати допомогу. Звісно, це була одна з важливих технологічно-медичних інновацій цей проект мене захопив. Я був не самотній, усі кинулись це робити, і міністерству довелося встановити пріоритети з урахуванням вікових категорій. Щойно у мене з'явилась можливість, я зголосився добровільно. Вічні буркотуни не пропустили нагоди висловити протест, припускаючи, що фірма використає дані про здоров'я і спробує продавати нам ліки або будь-що інше – Уряду довелося всіх запевнити щодо конфіденційності отриманих даних. Дехто з медиків застерігав щодо шкідливих впливів датчика, окремі складники яких, зокрема деякі метали, здатні на їхню думку вивільняти небезпечні часточки. Вони також висловились з приводу впливу хвиль, які розповсюджуються для зв'язку зі смартфоном, але це видавалось нескільки гіпотетичним і смішним порівняно зі значними вигодами, яка давала ця технологія, що їм не надавали особливої уваги. Деякі сумнівні блоги і вебсайти цілком природньо цим захопились і надали їм слово. На щастя, Фейсбук і YouTube швидко вилучили відповідні тексти і відео. Не можна дозволяти говорити казна що в ім'я свободи слова. 11. Трилема Родріка на вершині Акрополя Крістос сів на скелі поблизу Парфенона. Цей античний храм споруджено волінням Перикла, який хотів зробити його символом неодмінного тріумфу демократії над варварством. Світало. Сонце ще не виринуло з-за далеких пагорбів. Лише на видноколі з'явилось слабке світло. Внизу дрімотіло місто, якому так не хотілося прокидатись. Трилема Родріка. Дані Родрік Відомий економіст турецького походження, професор престижного американського університету Гарварду, лектор Лондонської школи економіки у 2002 році отримав знамениту премію Леонтієва за розширення меж економічної думки. Навіть невідомий, широкому загалу він є вершиною у своїй царині. Економічні та політичні діячі всього світу уважно прислухаються до його аналізів. Трапляється, що вони радяться з ним з того чи того економічного приводу, як це зробив президент Макрон 2021 року. Коротко, цим керівникам безумовно відома теорія про трилему, який Дані Родрік і завдячує репутацією в економічній галузі. Трилема – це теорія, яку Родрік вперше формалізував у 2002 році для Національного бюро економічних досліджень. Остаточно її допрацював і опублікував 2008 року. Вона ключова, бо дає змогу зрозуміти походження проблем, що заторкують наші країни. Країни, які на кілька десятиліть поринули в поглиблену глобалізацію. Родрік називає це гіперглобалізацією. Ось її принцип. Демократія розвивалася, власне, паралельно з індустріалізацією, бо привела до численних перемовин про умови праці та робочий час, створення соціального страхування, стандарти безпеки, екологічні норми, всі ці пов'язані з працею правила, обговорювались упродовж певного часу, привівши до регулювання як відзеркалення волі громадян. В цьому й полягає демократія. Коли багатонаціональна компанія випускає свою продукцію на Далекому Сході, не дотримуючись жодних норм, а в Європі чи де інде це призводить до банкрутства місцевого фабриканта – який тих правил дотримується, компанія одним ударом підриває соціальні і екологічні перемовини, що тривали десятками років. Люди добре відчувають, що це незаконно. Глобалізація може функціонувати тільки тоді, як усі країни дотримуються тих самих правил, що їх передбачив світовий уряд. Але, на думку дані Родріка, таке небажано. У кожної нації, власні, преференції щодо інституцій і нормативів. Нації мають право на ці преференції, бо вони є плодом демократичних рішень, прийнятих у межах їхніх кордонів. Звідси і трилема. Родрік показує, що нація неспроможна бути водночас суверенною, глобалізованою і демократичною. Вона може поєднати тільки два з цих трьох елементів, але три разом ніколи. «Нація може бути демократичною і суверенною, але не може бути глобалізованою. Вона може бути глобалізованою і демократичною, але тоді мусить передати свій національний суверенітет світовому урядові. Вона може бути суверенною і глобалізованою, але має відмовитись від демократії». Якщо ми хочемо зберегти наші держави суверенними, а це на думку Родріка дуже бажано, маємо тільки два варіанти: відмовитись від глобалізації або відмовитись від демократії. Відмова від глобалізації це кошмар для багатонаціональних корпорацій. Вони постійно працюють над тим, щоб запобігти такому сценарію. У цьому компанії можуть розраховувати на переважну більшість політичних лідерів. Правих, які захоплюються міжнародними перегонами, та лівих, які мають утопічне прагнення світу без кордонів. Тож усі неустанно намагаються за будь-яку ціну підтримувати глобалізацію. Про це чітко свідчать усі політичні рішення, прийняті за минуле десятиліття. Вони її навіть увиразнюють». Відмовитись від демократії означає у наслідку отримати це поступово, мовчки, підступно. Зрозуміло, що це не було заактивовано холоднокровно якимось формальним рішенням. Просто проти цього не протестували, знаючи, що тепер цього не уникнути. Демократія випарується, розвіється, вигасне, її замінять правила світового ринку, прописані багатонаціональними корпораціями». Фактично, політичні лідери більше не заважають на волю народу. Вони дотримуються вимог глобалізації. В цьому і полягає причина того, що кожен має констатувати. Різні політичні партії за винятком крайніх мають однакову програму, не беручи до уваги деяких незначних нюансів. Нині годі й помітити відмінність між партією, що при владі, і опозиційними партіями. Політична черговість більше ні до чого. Демократія підкоряється правилам глобалізації. Виборці, між іншим, не помиляються, оскільки їхній вибір геть не беруть до уваги, вони щораз рідше приходять на дільниці». Хрістос зауважив перші проблиски світанку, які повільно вирізнялись на видноколі пагорби, що оточували Афіни, і кидали рожеві відблиски ще на сонне місто. Досі у різних країнах усе оберталось гладенько. Потім у населення прокинулась свідомість, виникла потреба висловитись, частина відмовилась від пасивності, відбулась маніфестація, значно зросла напруга майже скрізь в агонізуючих демократіях, Прошелестів легкий вітерець бунту, обурення в Іспанії і Греції, схожі рухи у Португалії, Італії, Ісландії та Об'єднаному королівству. Згодом жовті жилети у Франції». У 2020 році Клаус Шваб, президент Давоського форуму, попередив керівників багатонаціональних корпорацій і політичних лідерів про реальний ризик вибуху конфлікту. Треба було діяти швидко, перш ніж ситуація вийде з-під контролю. Можнобладці сходились на одному пункті, що далі більше увиразнюється потреба контролю народу – за диктатури його можна силоміць змусити мовчати. У решті світу за це треба брати значно тонше, слід терпляче, чекати нагоди, яка може виникнути внаслідок якоїсь поточної події, коли можна очікувати, що люди чемно відмовляться від свободи і погодяться перебувати під дедалі більшим контролем, адже до повного зникнення демократії. Для такої ситуації Родрік придумав навіть назву золота гамівна сорочка. «Дванадцять. Минуло кілька тижнів, і я вже не міг носити шийний корсет, навіть якщо й почувався в ньому захищеним. За кермом мені було душно, здавалося, що зараз зумлію. Та оскільки це було задля мого добра, продовжував його вдягати. До того ж, я не мав вибору. Поліціянти досить часто здійснювали перевірки, а штрафи кусались». Цей припис поширювався на пасажирів міських автобусів і міжміських рейсів. Час від часу поліція їх зупиняла, на осіб без корсетів привселюдно складали протокол і висаджували під нехвальним поглядом інших пасажирів. Ганьба та й годі. Найгірше було фахівцям дорожнього руху. Таксистам і водіям автотранспорту могли тимчасово заборонити працювати, а в разі опору просто-напросто вигнати з професії. Оскільки кількість жертв не зменшувалась, президент оголосив комендантську годину. Щоб уникнути нещасних випадків після вечірніх прогулянок, коли водії бували на підпитку, всі мали ставити машини у гараж до 18 години. Це ж нову ж таки було обтяжливим та, можливо, необхідним для нашої ж безпеки. Злі язики пощакували, що тепер усі авто опиняються на дорозі у проміжку між 17.30 і 18.00 бо люди квапляться повернутися додому вчасно. І незабаром це фатально призведе до нещасних випадків, але уряд відкинув цей аргумент. Констатовані смертельні випадки й поранення траплялися з водіями, які відмовлялись від корсетів. Напевно, він мав рацію. Моя депресія потроху міцніла. Хоч як я не міг встановити її справжньої причини, примусові обмеження були лише ціною за вищий рівень безпеки. Я ж повністю їх приймав. Але я надалі втішався шоколадом, хоча, слухаючи звіти про наслідки вживання цукру, отже кілька разів на день відчував провину і страх. Якось вранці, виходячи з дому, я зіткнувся з консьєршкою пані Бланшар. «Сподіваюсь, комендантська година не перешкоджає вам відвідувати сина в лікарні?» – запитав я. «Ні, хоча стало трохи складніше, раніше і так не було легко з робочим часом, щоб збігався з годинами відвідування в лікарні». Так, пригадую, але мені вдається щодня туди навідуватись. Я ще разу приношу плитку шоколаду, син його обожнює. Це піднімає йому настрій, такий собі невеличкий смаколик для нього. Мені дуже важливо побачити його, хоч і ненадовго пригорнути. Якось увечері о 20 годині президент виступав по телевізору. Вся країна завмерла перед екранами. Він повідомив, що нарешті офіційно запущено виробництво автономних машин, які мають якнайшвидше піти в маси. Вони обладнані датчиками, що здатні аналізувати дорогу в реальному часі і передавати інформацію на суперкомп'ютер, який керує машиною. Надалі жодних аварій. Два американські конструктори отримали згоду Європейського Союзу на збут свого винаходу. В нашій країні для приватних осіб – будуть великі субвенції, в окремих випадках ітиметься про повну оплату авто, аби всі могли його придбати. Це велике навантаження на державний бюджет, але це життєво важливе питання безпеки людей. Отже, буде зроблено все, хай би скільки це коштувало. Я не міг хоча від думки, що незабаром зможу їхати в авто, граючи у відеоігри, дивлячись у фільми чи навіть дрімаючи. Оце та комфорт. «Отже, невдовзі рішення про те, залишити тебе живим чи вбити, прийматиме програма», – сказала по телефону подруга. «Ти про що? Бачиш, рано чи пізно перед будь-яким авто в останню мить може вискочити пішохід. І можливість вчасно загальмувати не буде. Якщо конфігурація місцевості виявиться невдалою, скажімо, ліворуч на твоєму шляху стоятиме загроза, а праворуч опора мосту ти можеш вибрати або розчавити пішохода». Або оминути його і врізатись з усього маху в опору. Е, гадаю, така ситуація цілком можлива. Отож, але якщо ти сидітимеш в автономній машині, то цей вибір замість тебе зробить програма. Його, власне, запрограмує інженер, який наперед вирішить, як має чинити твоя автомашина. Збити пішохода чи вбити тебе. Від її слів я геть похолов. Мені, наче, мову відібрало. Звісно, ти ніколи не дізнаєшся, ні на який вибір буде запрограмоване твоє авто, ні на підставі яких критеріїв, наприклад, чи слід пожертвувати тобою, якщо пішохід молодший за тебе. Цілком певно тільки те, що воно буде запрограмоване на те, щоб тебе убити за певних обставин. Я повісив слухавку і спробував про це не думати. В будь-якому разі було очевидно, що нещасних випадків загалом стане менше – тільки це важливо. Наступними днями скептики висловлювали сумніви щодо надійності наданих у користування моделей. Чи вони справді перевірені, чи наразі перебувають в стадії експериментування. Але міністри твердили, що в будь-якому разі ймовірність аварій на цих авто значно нижча порівняно з класичним транспортом. Дехто заговорив про свободу вибору. Керуванням дає задоволення – Тож не варто одразу відмовлятися від своїх машин, я теж погодився з цим аргументом. Бо любив кермувати, любив відчувати себе господарем машини. Вільно обирати свої маршрути, залежно від настрою, і не уявляв, як поступлюся місцем авто, що візьме все на себе. Президент усіх заспокоїв, заявивши, що автономні машини не будуть обов'язковими. Тринадцять. Сидячи на уламку каменю, Крістос спостерігав за тим, як сходить сонце. Це завжди був грандіозний момент, коли на обрії виринало помаранчеве світло і, набираючи жовтої барви, першими золотавими променями оживляло кольори міста. Але того ранку небо затягнули мільйони купчастих хмар, і коли сонце зібралось гордо виринути за далеких пагорбів, Хмари квапливо його оповили. Немов би боги Олімпу вирішили прикрити населення мільйонами м'яких подушечок, щоб воно й далі мирно спало. Аби народ з демократичною культурою прийняли золоту гамівну сорочку, їх до цього слід підготувати. Опертя на страх – це найкращий спосіб підвести людей до відмови від свободи. Той, хто контролює людський страх, стає господарем їхніх душ, казав Макіавелій. Що глибше люди поринають в стан страху, то легше вони приймають підпорядкування владі, яка буцімто має їх захистити. І що довше триває цей стан, то більше вони звикають до контролю. Тож слід користуватись кожною нагодою, яка з'являється нині, щоб прищепити страхи і тим самим спонукати народ потребувати нової влади й нової твердості. А коли їх буде запроваджено, належить підтримувати їх якнайдовше, щоб призвичаєти до цього уми, доки вони не здаватимуться нормальними. Природніми позбавлення свободи робиться тоді в ім'я спільних інтересів. Кожен це може зрозуміти і прийняти. У такий спосіб досягають тихого послуху без залучення фізичної наруги. Жорстокість тут таки присутня, але тільки морально, психологічна – Ноам Хамський казав, маніпуляція для демократії є тим самим, чим кийок для тоталітарних режимів. Крістос ледь стримав тремтіння. Усе місто, що лежало внизу, було вкрите товстим шаром хмар, наче свинцевою кришкою. Він зітхнув. Греція придумала свободу. Цінне, але таке крихке благо, яке може розсіяти геть непомітно – Пильність може порятувати, але має реагувати, доки не стало пізно. Якщо жабку кинути в каструлю з кип'ячою водою, вона одразу ж вистрибна, рятуючи свою шкуру. Але якщо її занурити в каструлю з холодною водою, їй там сподобається. Якщо воду підігрівати на невеличкому вогні, жабка спокійно плаватиме у воді, що повільно нагріватиметься. Коли ж збагне, що діється, буде запізно, бо вона звариться». 14. На вулицях з'являлись нові автономні транспортні засоби. На початку геть нечисленні, та з кожним тижнем їхня кількість зростала. ЗМІ стали підраховувати кількість аварій, ставлячи це на карп класичним машинам. Виникла думка, що безпека не стане повною, доки останні залишатимуться на дорогах. Міністр внутрішніх справ назвав їхніх водіїв егоїстами, що готові наражати всіх на небезпеку задля власної свободи. Я почувався так, наче на мене тиснули пальцем. Глибоко в душі я знав, що міністр має рацію і зовсім не здивувався, коли кількома тижнями пізніше він урочисто оголосив, що ті, що вперто тримаються за класичні машини, будуть обмежені у правах. Їх заборонено використовувати для поїздок на вихідні, у відпустку чи до інших місць дозвілля. Ними дозволено користуватися тільки для того, щоб дістатись на роботу». До припису долучалась погроза про жорсткі санкції. Поліція старанно за цим пильнуватиме. Змінивши машину і дивлячись, як мого старенького пишо, відправляють на звалище, я відчув легенький штрик у серці. З ним було пов'язано скільки милих спогадів. Водночас було перегорнуто сторінку мого життя. А більше ніколи я не водитиму авто. Минуло трохи часу, і мережею поповзли чутки у програмне забезпечення автономних транспортних засобів Закрались помилки. Це призводило до аварій, які замовчували авто, скажімо, безпричинно, сходили з дороги, падали в рівчаки або врізались в стіни. На деяких вебсайтах нагадали, що Європейський Союз погодився підписати звільнення від відповідальності обом американським конструкторам автономних авто. У разі аварій, пов'язаних з логістикою, їх не переслідуватимуть в судовому порядку». Та мене вже дістала та нездорова недовіра, оркестрована супротивниками-параноїками за кермом. Сторінку слід було перегорнути і перейти до чогось іншого. В інтернеті множились свідчення про аварії, але Фейсбук та Ютюб знову їх вилучив, і це вочевидь на краще. Не можна людям дозволяти поширювати казна що. Якось у неділю я заговорив про це у телефонній розмові з Крістофом. «Це питання релігії?» – сказав він. «Що ти хочеш з цим сказати?» Технологія стала новим Богом. У всі часи багато релігій хотіли контролювати те, що говорилось про Бога. Вони напосідали на тих, що висловлювали незгоду з офіційним дискурсом. Спалювання книжок було засобом змусити замовкнути протилежні думки. Зітерти їх, зробити так, наче їх взагалі не існувало. Між іншим, впродовж 15-ти століть за всіх тоталітарних режимів існували «Автодафа» – книжки, що не виписувались у систему. Спалювали. Сьогодні стираються сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Принцип той самий – все збігається. Оскільки кількома місяцями пізніше кількість аварій на дорогах не зменшилася – Президент неоднозначно вказав, що їх спричиняють непримиренні водії класичних автомашин, яких він назвав безвідповідальними. Власне, через них доводиться дотримуватись зобов'язаності носити шийний корсет у всіх авто. У цій підставі власники автономних машин зненавиділи всіх інших. Цей сюжет сприяв дедалі більшій поляризації населення, можна було спостерігати сварки між друзями і навіть у сім'ях. Я сам дуже злився на тих родичів, які вперто відмовлялись перейти на автономні машини в ім'я так званої свободи вибору. Я бачу, як вони ставали дибки щодо своєї позиції, по-дурному відмовляючись від технологічного процесу. Дехто з них навіть брав участь у маніфестаціях задля свободи. Як на мене, це виглядало геть недоречним опором. Досить скоро мій терпець урвався. Тож я вирішив більше з ними не зустрічатись. Краще бути самому, ніж в поганій компанії, завжди повторювала моя мама. Однак, опинившись відрізаним від людей, які для мене багато важили, я став відчувати моральну напругу. Це підживлювало хвилю, що наростала всередині багато місяців. Якось під вечір, коли западали сутінки, я взяв телефон, щоб подзвонити Крістосу. Звук його радісного голосу одразу зігрів мені серце. «Знаєш, я поміркував про те, що ти мені говорив кілька місяців тому. Ти сказав, що воювати зі смертю означає жертвувати життя. Я таке казав, засміявся він. Напевно, забагато хильнув. Так, так, ти так сказав. Можеш трохи розширити свою думку? Я почув, як він глибоко вдихнув». Ну, гадаю, не можна нормально жити, якщо весь час боятись смерті. Бачиш, в останньому розділі спроб Монтель зізнається, що волів би, щоб смерть застала його за судінням капусти. Цим він хотів сказати, що хоче жити так, наче смерть його зовсім не обходить, наче вона його геть не стосується. Це трохи не схоже на ховання голови у пісок, чи не так? Так і ні. Лукрецій казав, що смерть – це для нас ніщо з огляду на те, що коли людина жива, то вона жива, а коли вона померла, то її просто нема, щоб жалкувати за життям. Отже, фактично немає жодного сенсу перейматись смертю, розумієш? А вже ж, це справді так, хоча і не шкодить бажанню, щоб жити тривало, якому гадовше, чи не так? Отож, людина боїться, що їй прийде кінець. Звісно, але все залежить від твоєї віри в те, «Чи що є, чи чого нема після? Мені значно ближче платонівське бачення. Гадаю, що смерть не є чимось іншим, як і від душі від тіла. Я вважаю, що умираю одне лише тіло, тож після смерті життя не зупиняється». Платон казав, що тіло – це лише могила душі. «Гай-гай, але мені не так легко в це повірити». Христос зітхнув. «В такому разі прийми мистецтво жити по епікурівській». Користуйся життям, доки ти живий, в повній мірі насолоджуючись кожною миттю. У листі до Менекея Епікур пише «Мудрий смерті не боїться». Так само, як нам подобається не безліч страв, а їхня якість. Так само, як нам подобається не тривалість життя, а його шарм. Я почувався трохи ошелешелим після цієї розмови. Ідеї філософів нечітко відлунювали у мені. Я оцінював їхню значущість, незважаючи на те, що мені не хотілося умирати надто швидко. П'ятнадцять. Крістос сів на підвищення широко прочененого вікна зі склянкою у зовруці. Це була обідня година, і на сонячній вулиці роїлось від людей. Перед терасою ресторану, що трохи нижче, невелика групка музикантів грала туристам за столиками. Їхню мелодію підхопили танцівники сіртаки, начебто прагнучи підтримати пращурівську традицію греків. Хоча сіртаки повністю були створені для грецько-американського фільму Грек зорба але після його виходу весь світ вірив в автентичність танцю. Зрештою, так почали думати навіть деякі греки. Здатність американців впливати не знає меж. Розгублений Крістос думав про Тома, з другом не все було гаразд, він не знав, що вигадати, щоб його розбудити, переконати в ненормальності ситуації. Він мав усвідомити згубне відхилення системи, яка його поневолювала, а він цього не розумів, що робити. Цілком природно найкраще було б, щоб він сам прочитав «Бернейза», «Хомського», «Зубова», «Аша», «Сароглу», «Свертва», «Егера» та всі докладні аналізи соціологів, лінгвістів і спеціалістів соціальної психології. Але Крістос не створював собі жодних ілюзій. Том був інженером і раніше вже казав, що мало цікавиться гуманітарними науками. Які науки, казав він. Тож не треба мріяти, що він візьметься за читання тисяч сторінок. Між іншим, чи ж сам Крістос читав би трактати про механіку рідин чи фізику частинок, якби Том надумав таке порадити? А вже ж ні. Кожному своє, в кожного свій фокус інтересів. Що ж робити? Він ковтнув узо і глянув на людей, які безтурботно гуляли вулицею внизу. У повітрі вчувався запах смажених сувлаки, аж слинки потекли. Він любив свій квартал, один із найдавніших та найжвавіших в Афінах. Хрістос поступив думкою на волю. А поглядом блукав вулицею, роздивляючись безтурботних перехожих, заколесаних музикою танцівників сиртаки. Несподівано в голові сяйнула думка. Так шампанське виривається з пляшки, яку похитали перш ніж відкоркувати. Якщо він сам напише короткий перелік інструментів, маніпуляцій, що задіяні в цій справі. Не трактат із розлогими нудними аналітичними викладками, а просто список технічних прийомів впливу, який хоча б з цікавості можна швидко прочитати. Він вручить його тому одразу після завершення – і якщо там буде не більше десяти сторінок, можливо, він все-таки захоче в нього заглянути. І коли він пункт за пунктом прокладе місточок між тим, що відбувається в його країні упродовж кількох місяців, то, можливо, дасть прочитати це своїм друзям, а ті своєю чергою свої. Якщо інформація пошириться в його країні, вони, можливо, зможуть вибрати з цієї диявольської пастки». «Крістос глибоко зітхнув. Безумовно, це потребує певного часу і значно скоротить його вільні години. Хоча це геть не його завдання. На інтелектуалах лежить відповідальність сказати правду і розвінчувати брехню», – казав Хомський. Тома слід було підвести до розуміння природи того, чого він зазнав упродовж кількох місяців. «Щоб він зрозумів, що депресія в такому контексті цілком нормальна». Крістос зірвався на ноги і заходив по кімнаті, з чого почати. Отоді От він згадав про наукову працю американського соціолога, який змусив його замислитись в студентські роки. Цей науковець описав і проаналізував психологічні тортури, якими під час Корейської війни китайські комуністи піддавали американських військовополонених. Ці медоти туди застосовувались для того, щоб ослабити їх психологічно і підпорядкувати тюремника. Після цього їм можна було наказувати будь-що, зокрема, розкрити таємну інформацію, якою вони володіли. Хай би яким неймовірним це здавалось, Крістос вбачав в цьому дуже чіткий зв'язок з тим, що зараз переживав то. Але як взятись за такий огляд? Він навіть не пригадував імена соціолога. Можливо, Бергман чи Бельман – Щось таке. Він зайшов в інтернет. Марно, не знаючи імен, годі щось знайти. Кілька секунд поміркував, потім прийняв рішення. Збіг сходами будиночку і кинувся вулицею. У мами він розшукав конспект лекцій. За часів навчання на американському факультеті і дуже швидко знайде ту, славнозвісну, доповідь. Спустившись вулицею, на першому перехресті повернув праворуч. Його старий італійський кабріолет з відкритим верхом був припаркований в протилежному напрямку. Він застрибнув всередину і різ корвонув з місця під рокотання мотора з розмаяним на вітрі волоссям. Мама мешкала з іншого боку Акрополя, біля церкви Святого Миколая, на південному боці пагорба «Філопаппу». Він швидко туди дістанеться. Мами вдома не було, але двері маленького біленького бутиночка були, як зазвичай, незамкнені. Всередині приємно пахло чебрецем і орегано, які вона любила і постійно використовувала в кулінарії. Перестрибуючи через сходинку, Крістос злетів свою колишню кімнату. Старі дерев'яні сходи, пофарбовані білою фарбою, репіли під його кроками. В кімнаті все було так, як він її залишив. Проїхавши з дому 15 років тому, його мати не перегорнула сторінку, кімната стала музеєм, навіть запах кімнаті був запахом його дитинства. Христос десь із півгодини порпався в паперах, перш ніж натрапив на копію знаменитої доповіді. І коли, нарешті, вона опинилась в нього в руках, зітхнув від задоволення і упав на своє колишнє ліжко, пружини якого мелайхолійно рипнули. Соціолога звали Бідерман, Альберт Д. Бідерман. Доповідь мала назву «Комуністичні методи примусового допиту» і була опублікована Центром підготовки і тренування ВПС – авіабази Лекланд у Сан-Антоніо, що в штаті Техас. Вона мала 18 сторінок. На окремому аркуші були перелічені методи, якими користувались китайські мучителі. Цей документ пізніше... Поширений під назвою Хартія Бідермана, міжнародна амністія визнали таким, що описував універсальні методи тортур і примусу. Багато років пізніше американці своєю чергою скористалися цими методами щодо в'язнів табору в Гуантанамо у 2002 році. Хартія 1. Комуністичні методи примусу для одержання індустріальної згоди. Загальний метод. Перша – ізоляція. Наслідки цілі. Позбавляє жертву будь-якої соціальної підтримки для її здатності опиратись. Розвиває інтенсивну тривогу від перебування на самоті, робить жертву залежною від того, хто допитує. Варіанти – повне усамітнення, повна ізоляція, напівізоляція, групова ізоляція. 2. Монополізація сприйняття. Фокусує увагу на негативному ускладненні, сприяє інтроспективі. Елімінує стимули, які конкурують зі стимулами, які контролюються захопником. Робить марним всі дії, які не в'яжуться з поступливістю. Фізична ізоляція, темрява або яскраве світло, нудне середовище, обмежений рух, одноманітна їжа. Третє – вимушене знесилення, виснаження, ослаблює ментальну і фізичну здатність опиратися. Напівголодування, незахищеність, експлуатація ран – Індукована хвороба, позбавлення сну, тривалий тиск, тривалий допит або примусове писання, перенапруження. Чотири погрози культивується тривога й відчай погрози смертю, погрози нерепатрацією, погрози нескінченною ізоляцією та допитами, нечіткі погрози, погрози щодо родини таємничі зміни в ставленні. 5. Принагідні послаблення. Забезпечує позитивну мотивацію для поступливості. Перешкоджає адаптації до позбавлення. Випадкові милості. Змінення ставлення на допитах. Обіцянки. Нагороди за часткову поступливість. Дражнити оманливими надіями. 6. Демонстрація всемогутності та всевідання. Схиляє до думки про манірність опору. Конфронтації, буцім та співпраця сприймається як саме собою зрозуміле демонстрація повного контролю над долею жертви. Сім, деградація. Роблять затрати на опір більш шкідливими для самоповаги, ніж капітуляція. Особиста гігієна, яка запобігає забрудненню і зараженню середовища паразитами, принизливі покарання, образи, насмішки, відмова у приватності. Вісім. Забезпечення тривіальних прохань, розвиває звичку поступливості, примусове письмо, виконання правил протоколу. Десь за півгодини Крістос був у себе і, умостившись перед комп'ютером, відкрив новий документ, надрукував назву майбутньої праці і узявся за переклад Хартії». Звісно, те, що зараз переживав Том, за інтенсивністю не можна аж ніяк порівняти з тим, чого зізнали американські солдати, захоплені у полону Китаю. Натомість, природа пережитих випробувань була ідентичною. Подібність не могла бути випадковою. Список інструментів для маніпулювання масами від Крістоса анастопулоса. Хартія Бідермана. Ізоляція позбавляє жертву будь-якої соціальної підтримки в її здатності оператися. Розвиває у жертви зацикленість на собі, робить жертву залежною від влади. Варіанти – тотальне самотнє ув'язнення, повна ізоляція, напівізоляція, групова ізоляція. Власне, це зараз і переживав Том. Змушений сидіти вдома через працю на віддаленні, він майже не бачився з друзями, рідними, колегами. І мусив підпорядковуватись правилам – продиктованим урядом. Ізольований в такий спосіб, він опинився сам на сам. Це зробило його вразливим і залежним від того, чи уряд прийме рішення покласти цьому край. Крістос пригадав слова Хомського в одній з його книжок. Зрозуміти владу. Вся історія контролю за народом зводиться до одного – ізолювати людей одних від одних, бо якщо їх тримати ізольованими досить довго, то їх можна змусити повірити в що завгодно. Монополізація сприйняття фіксує увагу на важкій нинішній ситуації, спонукає до інтроспекції, вилучає інформацію, що розходиться з тими, що перебувають під контролем влади, не допускає жодних дій, що не відповідають вказаній нормі. Минуло вже півроку, як Том усотав. В ту саму інформацію, яка постійно повторювалась – кількість загиблих і поранених на автошляхах, той самий сюжет, який монополізував увагу всіх людей. Це настільки забивало памороки, щоденно підживлюючи його страх, що він жив у сподіванні на якесь рішення, і це рішення мала запропонувати влада. Монополізація сприйняття не давала змоги поглянути на події збоку, обміркувати їх, розглянути інші варіанти, окрім запропонованого владою. Доведення до знесилення ослаблює розумові і фізичні властивості до опору. Варіанти тривалий примус, вимушена писанина. Ізоляція Тома тривала три місяці, три довгі місяці, упродовж яких – він був змушений часто писати виснажливі, безглузді, нічим не підтверджені пояснення. Обов'язково дотримувався цієї вимушеної писанини, подаючи абсурдні мотиви, послаблював його здатність до опору та до бунту. Він спонукав його розум діяти, не ставлячи жодних запитань. Погрози культивують тривогу і безнадію. Варіанти – Невиразні погрози, таємнича зміна обставлення. Засоби масової інформації в Україні тома постійно писали і озвучували погрози про санкції, надмірні суми штрафів тим, що не поважала абсурдних нав'язливих правил. Тривога і зневіра старанно культивувалися безглуздими змінами у поведінці. Спочатку шийні корсети були заборонені, пізніше стали обов'язковими для водіїв, потім настав період карантину, тоді його відмінили, далі ввели комендантську годину. Такі недречні зміни, правил, які завжди супроводжувалися погрозами про санкції, були спрямовані на те, щоб дезорієнтувати та поневолити уми. Породивши форми капітуляції, випадкові прояви поблажливості, підтримують покірливість шляхом позитивної мотивації, перешкоджають адаптації до обмежень, варіанти, випадкові прояви милості, обіцянки, нагороди за послуг, звиканням. Тимчасова відміна ізоляції перед її поверненням у вигляді комендантської години – це типовий прояв отих випадкових милостей, скеруваних на зміцнення влади. Це спонукає покладатись на керівників, бо вони доводять свою владу, демонструючи здатність міняти погляди, повернути трохи свободи, щоб згодом знову її відібрати. Демонстрація могутності. Підказують безглуздість опору, варіанти конфронтації – Претензія на те, що співпраця – цілком звична річ підтвердження абсолютного контролю за долею жертви. Непередбачувані поліційні перевірки, складання протоколів, погрози, ліквідації ліцензій професійним водіям змушували людей підкорятись і схилятись перед владою. До того ж, постійно нагадували, що більшість людей дотримується правил, інтерпретуючи це як добровільну співпрацю. Приниження – робити опір більш деструктивним для самоповаги, ніж покора. Варіанти – принизливі покарання, насмішки. Поліція влаштовувала рейди у місцевих та міжміських автобусах для перевірки пасажирів. На правопорушників привселюдно складався протокол, їх змушували вийти з автобуса під осудливими поглядами решти пасажирів. Очільник Федерації працівників транспорту виступив з попередженням про справді реальний ризик під час носіння шийних корсетів для водіїв, яким перед виходом зі свого ряду треба повертати голову, щоб побачити, чи у машині є сліпа зона. Один із міністрів його висміяв, назвавши старим маразматиком. Цю насмішку підхопили всі засоби масової інформації. Бідолагу, який доти був дуже шанованою людиною, глибоко принизили перед усіма, після цього його колеги утримувались від висловлювань і мовчки підкорились запровадженим заходам. Президент також вказав пальцем на тих, що відмовлялись пересідати на автономні машини. Він назвав їх безвідповідальними егоїстами. Відтоді опір ставав ганебним, зазнати цього було важче, ніж підкоритися. Примусити поважати безглузді вимоги розвиває звичку слухатись. Варіанти. Примусова писанина, вимагання хронометражу. Пояснення, яке Том був змушений заповнювати при кожному користуванні авто, мусило щоразу включати точну годину від'їзду. Вимагання хронометражу. Продовж трьох місяців він був змушений робити так день у день. Після того, як 90 днів довелося заповнювати цей безглуздий документ, він був уже готовий, мимоволі, дотримуватись будь-якої вимоги влади. Хрістос відкинувся на спинку стільця. Він був виснажений. Це знайшло аж занадто далеко, ніж він перечував. Тут було все, геть усе. Він навіть не усвідомлював, наскільки буквально влада застосовувала методи, розроблені для упокорення в'язнів. Їх уміло використовували, щоб змоделювати розум його друга та підготувати його до сприйняття будь-чого. Ніхто не зміг би опиратись. Навіть такий інженер, як він». 16. Війна зі смертю. Акт 3. Уряд оголосив про відміну оплати готівкою. Живі гроші – це злочинні кошти, заявив президент. Наслідок заборони обігу готівки одним ударом буде знищено чарівну паличку торгівлі наркотиками, крадіжок, звідництва і сутенерства, а також усіх карних злочинів. Цю міру запровадили майже одразу. Уряд відштовхувався від принципу, що так, всі і так користуються, бодай однією банківською карткою та чековою книжкою. Отож, досить віднести всю наявну готівку в банк, який і кредитуватиме ваш рахунок. Мені це здалось хорошим засобом, я навіть подумав, чому досі ще нікому не спадало це на думку. Порушники більше не зможуть продавати будь-що з-під вони опиняться в пасці, ми нарешті зможемо жити безпечно, не боячись, що нас пограбують на вулиці або вломляться в наш дім і заберуть усі кошти і речі». Кілька чорноротих бовкнули, що прихована мета полягає в тому, щоб перешкодити дрібним рестораторам та ремісникам дотягнути до кінця місяця, передаючи на чорно Ще одне безпомічне нікчемне припущення. В будь-якому разі це мене не обходило. Я не міг цим займатися за рядом діяльності, Отож, мені нема чого втрачати. Попри все, мені трохи шкрябнуло по серцю, коли я поклав на віконце каси у банку свої останні тонко гравійовані монети та майстерно надруковані банкноти з гарними постатями на водяних знаках. Я пригадав, як дитиною вперше отримав кишенькові гроші. Це були монетки, які я старанно складав у гарненьку скарбничку у формі слоника, якого виліпив власноруч у керамічній майстерні дитячого садочка». Усе своє життя я користувався у розрахунках монетами і банкнотами. Мені завжди було приємніше мати стосик готівки в гаманці, ніж просто знати суму рахунку в банку. Звісно, після останньої епідемії, що була кілька років тому, я все розраховуватись майже скрізь банківською картою. Однак було трохи дивно думати, що монети і банкноти зникнуть назавжди. Працівник банку дав мені квитанцію і повернув посвідчення особистості. Це було нове посвідчення, зроблене за європейським стандартом з біометричними даними, як от моїми відбитками пальців та фото, що зберігались десь у Міністерстві внутрішніх справ. Мені не дуже подобалась ідея опинитись в якійсь картотеці, але в нас не було вибору. З серпня 2021 року це було обов'язковим. Англійці виступили проти посвідчення особистостей, яке хотіли запровадити влада – вони відмовились навіть від самого принципу виключно із звичайним посвідченням з біометричними даними. Вони хотіли вільно обирати маршрути, нікому не звітуючи про свою свободу. Вийшовши з банку, я побачив великі чорні хмари, що купчились на ясному пообідньому небі. Колодому зустрів пані Бланшар, яка виходила з шоколадної крамнички. «Як почувається ваш син?» – поцікавився я. Її сумне лице було промовистим без слів. «Якраз іду його провідати», – сказала вона, показуючи невеличку упаковку шоколадних цукерок, яку щойно купила. Я кивну, намагаючись показати своє співчуття. Вона додала, немов би «Я знаю, що цукор для нього шкідливий, та з огляду на те, в якому він стані», і сумно стенувши плечима, додала, «Це його єдине задоволення, тож я не можу в цьому йому відмовити». «Ви маєте рацію?» – поквапливо погодився я. Я встиг дістатись додому якраз перед початком грози. Блискавки зигзагами шматували небо, і за якусь мить місто потонуло в зливі. Мені було чутно, як дощ барабанить по цинку, яким оббито вікно. Я обімкнув телевізор і пішов на кухню зробити собі чай, неуважно слухаючи новини. Від почутої новини аж кров у жилах застигла, як вапливо кинувся у вітальну з чайною ложечкою в руці. Хакерам вдалося проникнути у систему керування автономними машинами і, змінивши траєкторію деяких вибраних на здогад, влаштувати аварії. Уже було 12 жертв. Хакери погрожували посилити атаки, якщо їм не заплатять викуп у 40 мільйонів євро. Міністр внутрішніх справ сказав – що американські виробники системи управління стоять на вухах. Цією справою цілодобово займається спеціальна група айтішників, які намагаються знайти, де відбувся збій. Показали вузенькі тротуари перед офісами з кубкою людей, які в розпачі заявляли, що не хочуть сідати в автономні машини. Потім телевізор перейшов до олюбленої теми останніх тижнів, тобто цукру. Який журналіст розповів, у що він обходиться суспільству, враховуючи консультації для діабетиків, їхнє лікування, а також виклики парамедиків та швидких при діабетичній комі, транспортні витрати, госпіталізацію та оплату листків непрацездатності. Все було розписано дуже докладно. Загальна сума виглядала гігантською. Журналіст нагадав про величезний дефіцит системи соціального забезпечення. Її колосальний борг, пролунали навіть слова погрози банкрутству. У наступні дні репортажі йшли один за одним, сіючи в настроях занепокоєння, а далі хвилювання. Не минуло й тижня, як це питання було у всіх на вустах, на моїх також – Адже тепер ми мали знаменитий біометричний датчик, який давав змогу спрогнозувати всі ці проблеми. То чому би його не поширити на все населення? Міністр охорони здоров'я, не гаючись, почав діяти в цьому напрямку.